11. По вакансці закінчився. Знову з'явилося м'яке світло. Замість «Запорожця за Дунаєм» м'янявкаюче зазвучала китайська комуністична опера. Скрип видався ще сильнішим, ніж на Крушельницький, я пояснив би це не тільки віком платівки. Коли Нестор відволікся, я тихцем поцікавився у дикого. А чого це фестиваль називається Павакатці? А, це від індіанців Хопі. Як би тобі пояснити? Не зовсім дар богів, не тільки життя шаман. Магічний ліхтар, лятерна магіка, підказав, з'явившись не звідки Нестор. Саме так, життя шамана – це магічна лампа, Істинний дар богів. Поняття не тільки синонімічні, як тавтологічні. Та як ви здогадалися, Дмитре, мова про кінематограф. «А що це у вас за сестрички-істерички на афіші?» Знову поцікавився я. «О-о-о-о!» Нестор захоплено заворушив бровами – це така ультрамодна течія серед богеми. Я кажу, Дмитре, про таку богему, яку визнають богемою щойно років так за тридцять. Тоді, коли слово розроблять настільки, що стануть очевидними зв'язки між словом богема і тим, чим займаємося ми. Здається, я нахмурився дуже красномовно, тому Горбун, випустивши дим, продовжив. Річ у тім, що тепер модно вдавати певні психічні розлади. Модно? Однозначно. Інновація від опери скрипу. Не симуляція скорисливих ідей, але флаглянство як арснова. Відчуваєш, куди це веде? Я тричі знизав плечима. Мікроперформенси на вулицях, у тролейбусах, у магазинах. Наприклад, публічний спалах істерії у двох, здавалося б, незнайомих жінок. Що є графічнішим у сфері емоцій? Це мистецтво на стику психіатрії і архітектури. Розумієш, архітектура духу, готика, барокко та каданс. Соц-арт, еклектика, брит-поп, свідомий кіч. Я надбудови, січеш? Дай жвачку, дай покурю, дай врило. Тощо. А в мені, спитав я, які надбудови узріли ви в мені? Нестор глянув на мене, Придсмокнув губами, наче звірився з відповіддю в конспекті і переконався, що коефіцієнти сходяться. «Ви? Ви людина унітаз, Дмитрику!» «Безобраз?» – перепитав я про всяк випадок. «Безобраз! Ви унітаз, неокреслений соціальними умовностями! Якщо розібрати архетип, це щось близьке до Фенікса, що оживає з попелу. Розумієте?» Ви накопичуєте в собі гівно, щоб в одну прекрасну мить омитися джерельно чистою водою з водопроводу. Особисто мені унітаз чимось нагадує християнське всепрощення. Дикий прикрив долонями очі і, посміюючись, захитав головою. А я абсолютно серйозно пригадав свою кімнату і той чудовний спосіб, у який звільнився від самого себе. «Спусти воду, ага». «А чому ви опера скрипу?» – спитав я, переводячи розмову у менш лоскотні сифіроти. «Якщо ви не заперечуєте Дмитрику, я почну зі своєї улюбленої фрази». Нестор затягнувся сигаретою. «Опера скрипу схожа на лезо». Передане з рота в рот при поцілунку. Тому не дивуйтеся, коли після цієї історії у вас із рота Поросне кров. Колись років так і сто тому, коли ще Крушельницька була для Галичини знаком генія. У Львові з'явилося кілька вінілових платівок із записами її Арії, Аїда, Чіочіосан, Галька. Таке. І для певних кланів, могутніх носіїв культурного прогресу, ці записи стали настільки вагомою естетичною віхою, що зуміли сформувати цілу субкультуру зі всіма її атрибутами, як-от амбіціями, вподобаннями в літературі, живописі, театрі, всім тим, що можна звати культурними кодами. «Ти зрозумів!» Я кивнув. Річ у тім, що каноном слугували звучання платівки з голосом діви. У ту мить найвищого злету генія сакральним вважався будь-який аспект, властивий платівкам із брендом Крушельницька. Та все ж, Монолітна єдність поглядів кількох вибраних родин порушилась. Одні, звичайно, як і раніше, насолоджувалися поскрипуванням грамофонної голки на платівці. Інші ж почали слухати Саломеїн голос. З їхнього боку це був однозначний крок назад. Через цей адюльтер смаку та кітчу, але чи навіть стала в культурному плані років так на дивісті. Шкода, але їй уже ніколи не наздогнати втрачене. Ніколи. Слухати голос крушельницької і не зауважувати скрипу платівки це, знаєш, як розглядати оксамитову підстилку замість коштовної діадеми на ній. Але я кажу, дякую, з мене досить текстилю. І я кажу тобі, прийшов час дивитися на діаманти. А голос? Та допизди той голос. Я замислився, і, як робив завжди у хвилю задуми, почав смоктати вуса. То, кажете, опера скрипу нащадки тих родин, які слухали скрип? Так, то є наші духовні пращури, але ми трохи інші. Опера скрипу, так, як її розумієте ви, Дмитре, це тільки частка нового безмежного естетичного горизонту, який ми відкрили. В широкому розумінні опера скрипу – це скрип думок. Це наближення до звуку знака, світла слова, очищеного від первородного гріха розділення. Ми розробили новий принцип формулювання думки. і Ми надали естетику принципу такого формулювання думки. Думаєш, ми не готові ступити в цей світ, ми приготували цілий архів думок, розробили кожне ідейне русло згідно з нашим світоописанням. Опера скрипу – це не більше, не менше нова естетична революція. Ми – це нове покоління, вільне від розуміння естетики властивого нашим сучасникам. Ми – це покоління, яке зрозуміло, що не існує іншого часу, ніж тут і зараз, тут і зараз Цивілізація розчавила людство між пам'яттю про минуле і прогнозуванням майбутнього Ми – це випередження часу, оскільки живемо тут і зараз А решта, решта загубилася в самій пам'яті про час і місце і все ж. втрутився дикий, і все ж навіть несвідомо людина пам'ятає про свою парадоксальну божественну природу. Нестор скривився у сарказмі. Звичайно. Знаком такої пам'яті є рука, що стирчить із м'ясорубки і меле саму себе. Автодеструктивний уробороз для домогосподарок. А ми, ми подолали. Віру в майбутнє, ми звільнилися з кайданів пам'яті, анулювали всі домовленості, які колись підписали наші нетямущі пращури. Немає більше нікого, хто б диктував нам, ким бути і як думати. На наше щастя, ті, хто міг указувати, залишилися в шкаралупі пам'яті. Ми покоління недискретного, не обтяжене розділенням на «так» і «ні». Ми вільні від неючого, ницього і до абсурду дріб'язкового «я». Ми несемо красу неосвоєного. Амінь, озвався Дикий. А ти вже обрав Єгову, чомусь придумав я слоган і спитав. А як стосовно християнства, користуючись вашою термінологією, естетика церкви вас не гедзає? О, своїм воскресінням Христос проголосив тисячолітнє царство Сина Божого, все слова. А вже сакралізація слова, Дмитрику, призвела до заборони самої думки про цілісність. І результатом став словесний секонд-генд бо те, що отримали люди в результаті, це навіть не вчення Ісуса, а соціальний секонд, порозхапуваний його учнями. Вирвали Христові щелепу, залишивши закривавлений вишкір цензури, невід'ємний атрибут невичерпності слова. Так, погодився дикий, ідейний секонд-хенд, невідчуте, не пережити слово зачовгане до шерсті в роті. Слово є розділення, а розділення дарує принижених і ображених. А це, в свою чергу, породжує тиранію слабких. Відтак, ваше тисячоліття, тисячоліття подаючого, тисячоліття страждущого, причому страждає зовсім не той, кому подають, не знаю нічого потворнішого за подаяння. А лялькарі саме це й провокують. Адже так? А вже ж, дикий, а вже ж! І не бачу в цьому нічого поганого. Ми сіємо те, що люди хочуть пожати. Люди хочуть страждати. Це їхнє право. Їх власний вибір. Хіба не є найвищим виявом гуманізму і співчуття дозволити людині страждати? Людство це. Збіговисько злісних наркоманів, які сидять на найважчому наркотикові всесвіту, на співчутті. Одна лишень думка спробувати відмовитися від цього, кидає їх у жах і безвихідний відчай. Хіба я не правий? Для них немає нічого солодшого, ніж почувати себе жертвою обставин. Тому ми не збираємося ділитися нашим відкриттям гуманно. Кому це потрібно? Все збалансовано, і кожен має те, що хоче. Ми ж бо воліємо скинути нашу колекцію ідей у вигляді бомби. Бах! І капут! І немає нікого! Нестор витер із губ слину і продовжив. Співчуття до інших – це вкрити машкарою возвеличення самих себе. Дія дорівнює протидії. Бездоганна рівновага. Час говорити закінчився. Настав час мовчати. Прошу уваги, дикий, якщо протягом цілого тисячоліття цього твого так званого «тисячоліття подаючого» Людство у своїй масі не змогло відмовитись від цієї дешевої п'ятикантропівщини, воно не заслуговує кращої долі, крім як подавати і страждати. Але я не бачу резону довіряти такі скандальні факти в долоньки людців, заморених онанізмом саморефлексій, невизначеністю та комплексом упослідженості перед абсолютом. Це було б ніцо з мого боку. Лялькарі переслідують ту ж мету, що й клуб галогенів. Вони хочуть прорубати двері у слові. Але різниця між нами, горбатику, така, що галогени усвідомлюють одну річ. Озвався Дикий. Вони знають, що все є все. Все однакове. Немає нічого важливішого за інше. Ніщо не має значення. Дикий повів бровою і додав «А ви, Несторе, як малі діти Маніпулянти, курва лайся, Дикий Не раз ми говорили, що таке свобода Безособовість, відстороненість, творчість Ми творимо і звільняємо Кожен мій жест тут і зараз Позбавлений ярма пам'яті Він є геніальним винаходом пластики але я вільний від бажання увічнити свою геніальність. Світу не потрібна свобода, тому що вона осердя тут і зараз. Тоді як людство. Людство існує завтра, або вчора, або зранку до сніданку. Де інде, тільки не тут і зараз. А як щодо співчуття до жибраків? поцікавився я. Жебраки? Бич постхристиянської свідомості. А так, власне, то всі люди жебраки. Бо вони – це та категорія, завдяки якій існує страждання. А отже, релігія. Релігія – ось ті цвяхи, якими направду розіп'яли Христа. Цвях крізь усю свідомість, яким ти прибиваєш себе до дерева. Вас таке приколює, Дмитре? «Ні, ні, ні», – щиро відповів я. «А ви що, у Христа взагалі не вірите?» Нестор посміхнувся і поглядом загасив недопалок у попільничці. «Ми так би мовити, співчуваюча інтелігенція. Христос улаштував собі піар нечуваної зухвалості, популізм чистої води. Але раз уже хтось наступив на ці граблі, не хотілося б повторювати його жест». Це як мінімум не естетично. І якщо хтось вважає, що для нього припустимим є утримати життя вічне через змуки, а муки через те, що стадо баранів не повірило, що він син Божий, це його приватна справа. Але у світлі вже згаданих мною темних єрусалимських подій вважаю недоцільним зізнаватися комусь, що син Божий – це насправді я. І я ж бо волію посісти престол свого отця, слухаючи оперу.